Vox Populi Kit akartok királynak? Ez a rettenetes felszólítás, amelytől egy nemzet jövője függ majd. 1327. január 12-én Edem Orleton ő szájából hangzik el a Westminster nagycsarnokában. A szavak visszaverődnek a boltívek bordáiról. Kit akartok királynak? Anglia parlamentje hat nap óta van együtt, hol felfüggeszti üléseit, hol meg ismét összeül. A vitát a kancellár tisztségét betöltő Edem Orleton vezeti. Az elmúlt héten az első ülés alkalmával a parlament maga elé a királyt. Edem Orleton és John Stratford winchesteri püspök ment kenilbört be hogy az idézést átadja második Edvárnak. De Edvard visszautasította a parlament kívánságát. Nem volt hajlandó a parlament elé állni, és számot adni tetteiről a lordoknak és püspököknek, a városok és a grófságok küldötteinek. Orleton közölte a gyülekezettel a választ, amelyről nem tudták, hogy a félelem vagy a megvetés sugalta-e. De Orleton mélységes meggyőződéssel fejtette ki a parlament előtt, hogy a királynéra a biztos halál várna, ha rákényszerítenék a férjével való kibékülésre. A nagy kérdés tehát még nem dőlt el. Orleton eminenciás úr beszéde végeztével azt tanácsolja, hogy a parlament másnapig függeszte fel ülését hogy az éjszaka csendjében mindenki lelkiismeretesen mérlegelhesse választását. Holnap aztán majd kimondja a gyülekezet, kívánja-e, hogy Plantagenet második Edvard maradjon a király, vagy pedig adja át a koronát az örökösnek, Edvardnak, Akvitánia hercegének. A lelkiismereti kérdések latolgatására azonban aligha alkalmas az a zsivaj, ami ezen az éjszakán betölti Londont. A nagyurak palotái, az apátságok, a gazdag kereskedők házai, a fogadók hajnalig visszhangzanak majd a szenvedélyes vitáktól. A várókat, püspököket, lovagokat, fegyvernököket és a városok serifjei választotta képviselőket, Jog szerint csak a király nevezheti ki parlamenti tagokká. Szerepük elfben csupán tanácsadásra szorítkozhat. De lám, az erőtlen, gyenge uralkodó nem jelent meg, és a királyság határain kívül elfogott, szökevénynek minősül. Nem a király hívta össze a parlamentet, hanem a parlament akarta maga elé idézni királyát de a király nem méltatta arra, hogy megjelenjék előtte. A legfelsőbb hatalom tehát egy időre, egy éjszakára megoszlott, a különböző vidékekről jött, vegyes származású, egyenlőtlen vagyonú emberek között. Kit akartok királynak? Ezt a kérdést valójában még azok is felvetik, akik a leghangosabban kívánták második Edvárt azonnali vesztét akik minden újabb adó kivetésekor, minden elvesztett háború után azt kiáltozták, pusztuljon a király. Az Isten szabadítson meg tőle bennünket. De Isten többé már nem avatkozhat közbe. Minden tőlük függ, és hirtelen tudatára ébrednek akaratuk fontosságának. Óhajaik és átkaik teljesültek, de együtt és egyszerre. A királyné hennujerjei segítségével magához ragadta az egész királyságot. De vajon sikerre vihette -e volna ügyét, ha a bárók hada meg a nép eleget tesz Edvard ellenállásra buzdító parancsának? Durva cselekedet azonban letaszítani trónjáról egy királyt, és mindörökre megfosztani névleges tekintélyétől. A parlament tagjai közül sokan elszörnyednek a gondolatra. Eszökbe jutott az az isteni jelleg, amely a koronázáshoz, meg a királyi felséghez kötődik. Aztán a nékik kínált herceg, oly fiatal! Mit tudnak róla azon kívül, hogy teljesen anyja hatalmában van, akit viszont Lord Mortimer tart teljesen a hatalmában. És ha tisztelik, ha csodálják is Vigmor Írország egykori főbíráját, ha szökése, száműzetése visszatérte, sőt, szerelme is hőssé javatta, ha sokak számára ő a felszabadító, mégis félnek jellemétől, érzéketlenségétől, könyörtelenségétől. Már most szemére vetnék büntető szigorát, holott az utóbbi hetek minden kivégzését valójában a népakarat követelte. Akik közelebbről ismerik, azok főképp becsvágyától rettegnek. Nem arra vágyik-e titokban, hogy ő maga legyen a király. Mint a királyné szeretője közel áll a trónhoz. Tétováznak, hogy átadják-e neki a hatalmat, amely második Edvárd trónfosztása révén birtokába kerülhet, és zajlik a vita az olajlámpások meg a gyertyák körül, a sörrel telt kupák mellett, majd csak fáradtságtól összetörtént nyugovóra, anélkül, hogy bármit is határoztak volna. Ezen az éjszakán az angol nép uralkodik. Ettől kissé szédeleg, mert nem tudja, kire bízza ennek az uralomnak a gyakorlását. A történelem váratlanul lépett egyet. Olyan kérdéseket vitatnak, amelyeknek már a felmerülése is jelzi, hogy új elvek születtek. A nép nem felejt el egy ilyen precedenst. Sem a gyülekezet egy olyan hatalmat, amely kicsúszott a kezéből. Egy nemzet nem felejti, hogy parlamentjében egy napon ura volt önnön sorsának. Másnap, amikor Orleton eminenciás úr kézen fogja az ifjú Edvard herceget, és bemutatja a Westminsterben ismét összegyűlt küldötteknek, hatalmas ovációval fogadják. Az ünneplés lárma ott hömpölyög a falak között, a fejek felett. Őt akarjuk, Őt akarjuk. Négy püspök tiltakozik, közöttük London püspöke és York püspöke. A koronázás meg a hűségeskű visszavonhatatlan jellegével érválnak. De Reynolds, Canterbury érseke, akire második Edward a szökése előtt rábízta a kormányzást, és aki igazolni akarja a felkeléshez való kései csatlakozásának, Őszinte volt át, Vox pupoli, vox dei. Mintha a szószéken állna, egy jó negyed óra hosszat prédikál erről a témáról. Winchester püspöke John Strafford ekkor megszerkezti és felolvassa a gyülekezet előtt a Plantagenet második Edward trónfosztását tartalmazó hat pontot. Primo, a király képtelen a kormányzásra. Egész uralkodása alatt gyatra tanácsosok irányították. Szekundo, idejét hozzá méltatlan foglalatosságoknak szentelte, és elhanyagolta a királyság ügyeit. Terció, elvesztette Skót országot, Írországot és Gáyen területének fele részét. Quarto, Ártalmára volt az egyháznak, és annak szolgáit börtönbe vetette. Quinto bebörtönözte, száműzte, örökségétől megfosztotta, szégyenletes halára ítélte sok nagy vazallusát. Szextó tönkretette a királyságot, vétkeiben megrögzött és javulásra képtelem. Ez idő alatt London nyugtalan és különböző álláspontot képviselő polgárai, elvégre püspökük a trónfosztás ellen nyilatkozott, összegyűltek a guildhall Hallban. Velük sokkal nehezebb boldogulni, mint a grófságok képviselőivel. Meg akarják hiúsítani a parlament szándékát. Roger Mortimer, aki jog szerint semmi, de ténylegesen minden, a guildhall Hallba siet. Megköszöni a londoniak lojális magatartását, és garantálja számukra a város eddig megszokott kiváltságainak folyamatosságát. Kinek, minek a nevében vállal kezességet? Egy serdülő ifjú nevében? Aki még nem is király? Akit csak az imént választottak meg közfelkiáltással? Mortimer hírneve és személyiségének tekintéje kétségtelenül hatással van a londoni polgárokra. Már Lord Protektornak nevezik. De kinek a protektora? A hercegnek, a királynénak, a királyságnak? Mindegy, ő a Lord Protektora történelem által kijelölt férfiú, akinek kezében mindenki leteszi a maga részét. A hatalomból és a döntésből. De hirtelen valami nem várt esemény jön közbe. Az ifjú herceg, akit már királynak hittek, a hosszú szempillájú sápat fiatalember, aki eddig csendesen figyelte a történéseket, és látszólag csak Filippa de Hainau úrnő kék szeméről álmodozott. Akvitániai Edward bejelenti anyjának a Lord Protektornak, Orleton eminenciás úrnak, a Lord püspököknek, És mindazoknak, akik körülveszik, Hogy apja beleegyezése és hivatalos lemondása nélkül Nem teszi fejére a koronát. Megdöbbenés fagyasztja meg az arcokat, A kezek lehanyatlanak. Micsoda, ennyi erőfeszítést kétségessé tenni! Vannak, akik a királynét gyanúsítják, talán ő befolyásolja titokban a fiát, szerelmének valamely hirtelen változása miatt. Ilyesmi gyakran előfordul asszonyoknál. Talán valamiféle cívódás zajlott le, közte és a Lord Protektor között. Ezen az éjszakán, amikor mindenkinek lelki ismeretéhez kellett fordulni a tanácsért. Nem. Ez a tizenöt esztendős fiú teljesen egyedül határozott így, miután sokat gondolkodott a hatalom törvényességének fontosságán. Nem akarja a vitorló szerepét játszani. Nem akar jogarhoz jutni olyan gyülekezet hatalmából, amely épp oly könnyen visszaveheti azt, ahogyan adta. Elődje beleegyezését követeli. Nem, mintha nagyon gyengéd érzelmeket táplálna apja iránt. Elítéli őt. De mindenkiről megvan a véleménye. Az elmúlt évek során túl sok gonoszság szemtanúja lehetett, és ezt kényszerítette ítélkezésre. Tudja, hogy a bűnt és az ártatlanságot nem lehet egymástól élesen külön választani. Kétségtelen, hogy apja sok szenvedést okozott anyjának. Megszégyenítette, ki semmiszte? De ugyan milyen példát mutat ez az anyja most, Lord Mortimerrel? Ha egy napon ő, Edvard, netán valamely hibát követne el, vajon Filippa úrnő is hasonló kép cselekedne? És ezek a bárók, ezek a püspökök, akik ma annyira acsarkodnak Edvard király ellen, vajon nem vele együtt gyakorolták-e a kormányzást? Norfolk és Kent, a két fiatal nagybácsi, kapott és elfogadott tisztségeket. Winchester püspöke és Lincoln püspöke Edward király nevében folytatott tárgyalásokat. A deszpenzék valójában nem voltak mindenütt jelen, és ha parancsoltak is, ezeket a parancsokat nem ők maguk hajtották végre. Ki kockáztatta, hogy megtagadja az engedelmességet? Ferdenyakúrokon, igen, neki volt Mersze hozzá, úgy szintén Lord Mortimer, aki aztán hosszú fogsággal fizetett lázadásáért. De e kettőtől eltekintve ugyanhány talpnyaló udvaronc akarja most nagy buzgón urára hárítani szolgalelkűségének következményeit. Minden más hasonlókorú herceg bizonyára megszédülne, ha ennyi kéz ajánlaná neki a koronát. Ő azonban felveti hosszú szempilláit, mereven néz maga elé, kissé elpirul saját vakmerőségétől, de ragaszkodik elhatározásához. És orlaton Eminenciás úr ekkor magához hívja Winchester püspökét és Lincoln püspökét, valamint a főkamarást, William Blantot. A Tower kincstárából kihozatja a koronát meg a jogart, ládába zárva őszvér hátra téteti, majd díszruháját magához véve útnak indul Kenilworthbe, hogy megszerezze a király lemondását.